Десь у травні 46-го року Григорій приїхав до мене в Новочеркась і хитрувато підморуючи сказав «Ну, як наша домовленість, братухо, підошви для механізаторів будуть?» «Будуть, відповідаю, тоді не гаймо часу». Ми залізли вдвох до кабіни Студебекера, третім був шофер, і поїхали по шневарку. В кузові лежало півтора десятка старих скатів, а коли я привіз шневарку і її вивантажили на подвір'ї, Сопонов аж підскочив від подиву. Ну і брат у тебе, та вона ж ніби з фабрики. Ніколи не забуду цих повоєнних жнив. Вони вселяли радісну надію, що нарешті позбудемося голоду. Солдат, який супроводжував мене у поїзді до Умані, вмостившись на передньому сидінні жниварки, погнав коней краєм пшеничного поля. Я, забувши про рану, на задньому сидінні орудував вилами. Люди бігли за нами і кричали щось радісне. То було справжнє свято. Серед вільно найманих жінок, користуюсь офіційною назвою, знайшлося чимало досвідчених в'язальниць, і незабаром наше поле зарисніло полукіпками. З таким самим веселим завзяттям збирали квасолю і соняшник. Я роздягнувся до пояса і так загорів на сонці, що майже тиждень прохворів. І все ж таки настрій був чудовий. Ми матимемо олію, квасолю, хліб. Тут мушу дещо ширше розповісти про політвідділ, якому я був підпорядкований. Його літній начальник, підполковник Романенко ставився до мене по-батьківському. Пригадую, йому дуже сподобалося, як на одному із семінарів я доповів про книжку Леніна «Матеріалізм і емпіріокритицизм». Після занять він викликав мене до себе в кабінет і тепло сказав, «У мене син такий, як ти. Нічого тобі робити на складі» йдеш на дивізію». «Я ж рота роззявив от подиву», – Романенко посміхнувся. «Помічником начальника політвідділу по комсомолу. Я вже тебе атестував». Набагато пізніше, переглядаючи свою особову справу, я побачив ту атестацію. В ній було багато приємного для мене. Та небесні ткачі, що трудяться над килимом людської долі, постаралися кинути в основу чорну нитку». Зразу ж після цієї розмови Романенка кудись перевели, а на його місце прийшов інший підполковник із колишніх партапаратників. Це була людина черства і амбітна, без будь-яких ознак військового вишколу. Саме вона і стала головною дієвою особою, а заодно і режисером комедії, що тоді мені здавалося драмою. А ще одна дієва особа – партор складу, технік-лейтенант Реухов. Схоже на те, що він доводився якимось родичем новому начальнику політвідділу. Начальник ледве не щонеділі приїздив із Ростова до Новочеркаська, аби посидіти за картами з Реуховим та його дружиною. Якось лейтенант Реухов зайшов до мене в кабінет із такими словами. Знаєте, товаришу капітану, начальника політвідділу також є сім'я. Словом, йому треба підкинути борошна й олії, ну і квасоля не завадить. Я сприйняв ці слова без особливого опору і наказав комірниців виписати начальнику політвідділу стільки ж з продуктів, які ми видавали кожному з наших. Ні я, ні Сопунов не брали собі більше, ніж отримував рядовий працівник складу. Так само я поставився і до начальника політвідділу, маючи на увазі, що в нього ми не одні, десь ще роздобуде собі дещицю, з голоду не помре. Але за півгодини... Ревхов прибіг до мене, розпашіли й гніву й обурення. Товаришу капітан, та хіба ж так можна? Начальник же образиться на нас. Він розраховував на мішок борошна». «Мішок?» – тепер обурився я. «Мішок ми ділимо на десять наших працівників». За кілька днів на чолі з майором, прізвище якого не пригадую, на склад прибула комісія, призначена політвідділом. Вона зайняла мій кабінет і почала якесь таємниче розслідування – Першу викликали тільки офіцерів, але згодом почали допитувати також і вільно найманих. Дехто з допитуваних, спинивши мене в якомусь кутку, по секрету розповідав, чим цікавиться комісія. Мені було ніяково вислуховувати цей шепіт, і відштовхувати людину, яка мені співчувала, теж не міг. Отож, щоб не потрапляти в таку ситуацію, наступного дня я просто не вийшов на роботу. Зі слів співчутливців я дізнався, що комісія цікавилася буцімто незаконним розпродажем вугілля, котре я привозив із міста, що так і називається шахти. В комісії буцімто були дані, що купував я його прямо під естакадою за мізерію, а продавав складським працівникам за спекулятивними цінами. Отже, по суті, грабував колектив і на цьому наживався.